А Готліп, вийшовши на вулицю, став на хвилю, немов роздумуючи, куди йти. Далі стрепенувся і погнав додому. «Мамо! – скрикнув він, впадаючи до материного покою. – Пощо ви одурили мене? Як? Коли? Пощо ви сказали, що Леон прирік віддати свою доньку за мене? Або що не хоче? Адже ж він і вам казав, що не хоче. Чи ні?» «Та так». Поганець, він, синку, я тобі давно казала, щоб ти з ними не заходився. Все те говорила Ривка, мов сонна, мов із яких неясних столітніх споминок. Але готліба то та сонливість вивела стерптю. Він тупнув ногою, аж вікна забриніли і крикнув Мамо! «Раз я вам казав, щоб ви говорили зо мною по-розумному, раз я вам сказав, що люблю Леонову доньку і що вона мусить бути моєю, тож не говоріть мені нічого проти в неї, розумієте чи ні?» Ривка тремтіла всім тілом від тих грізних слів, котрих значення вона лише через половину розуміла і, мов причарована, не зводила очей з його лиця. Та добре, синку, добре, але чого ж ти від мене хочеш? Я хочу, щоб фанні була моєю. Та що ж, та що ж, коли той поганець не хоче дати її за тебе? Мусить, мамо. Мусить? А як же ти його всилуєш? Отож і я, я о я хотів з вами порадитися, мамо, зо мною. Що ж я тобі в пораджу? «Ти, синку, маєш свій розум, ліпший, ніж мій. Радь собі сам!» «А так! Ви розгнівали Леона, відобхнули його, а тепер радь собі сам!» «Виджу, виджу, як ви мене любите!» Ривка захлипала, мов мала дитина. «Синку, синку, лиш того мені не кажи! Все, що хочеш, лиш того мені не кажи, що я тебе не люблю!» Ба як же маю не казати, коли ви всьому моєму лиху винні, а тепер і порадити не хочете, як з того лиха випутатися? Бідна ривка билася, мов риба в саку. Вона так рада була подумати і придумати щось дуже-дуже мудрого для свого сина, але її недужі надламані і блудні думки мішалися і розлазилися без ладу і складу. Вона прибирала тисячі рад, одну за другою і, не висказавши нічого, відкидала їх, видячи, що всі ті ради безумні і зовсім не ведучі до цілі. «Ти, ти, синку, піди до нього і проси його, або ні, ліпше намов деяких ріпників, щоб його добре вибили, або ще ні». Найліпше би було трутити того поганця, де з моста в воду. Або ні. о, що то я хотіла сказати. Дурніве, мамо! Ривку врадувало те слово. Воно зняло з неї страшний тягар. Думання. А видиш, синку, я тобі то казала, що я нічого путнього не придумаю. Бо дурна, синку, дуже дурна, як стовп, як туман вісімнадцятий. «Ох, моя голова, моя бідна, дурна, не тьому голову!» І Ривка тяжко заридала, сама не знаючи чого. Нараз вона стрепенулася, живіша іскра заблисла в її оці. «Слухай, синку, що я придумала?» «Що таке?» «Він казав, що має інші види з донькою, певно забагача, якого хоче її дати. А певно?» Якби він був бідний, то дав би доньку за тебе. А певно, ну, а хіба ж то така велика річ збогача зробити бідного? Невелика, і я так думаю. Піди вночі й підложи огонь під його кляту фабрику, все його багатство за годину з димом піде, і донька його буде твоєю. Готлібові очі заярілися рішучим огнем. Добре, кажете, мамо, добре, і я так сам гадаю, дякую вам. І він побіг спокою, оставивши ривку саму з її думками. Вона зразу сиділа безсильна, втомлена незвичайною працею думок, сиділа і всміхалася, що ось яку то мудру раду дала вона синові. Лице її в тій хвилі мало вираз того ідіота, що регочеться, відтявши голову своєму улюбленому котові. Але недовго тривав той ідіотичний супокій. Ніцці, ні відти не летіла ясніша хвиля. Ривці разом ясно стало, в яку бездонну пропасть попхнула вона свого сина. Їй разом показалося, що її син підкрадається засвіченим віхтем під якийсь високий темний будинок, що підпалює його, втікає, його ловлять, б'ють, кують в кайдани, вкидають якусь глибоку-глибоку підземну вогку яму, і що в страшенній розпуті вхопилася за голову обома руками і, микаючи на собі волосся, скрикнула – Мій сину, мій сину, вернися. Але Готліп був уже далеко і не вернувся.